Kajian rutin kita Hari Jum'ah malam Sabtu Di hari ini Di Musallah Likhlas Kita telah sampai pada bab ke-40 Bab Birrul Walidain Wasilatul Arham bab yang berkaitan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua dan menyambung hubungan silaturahim ayat-ayat yang disebutkan oleh penulis Imam An-Nawawi rahimahullah sudah kita lampaui dan kita sedang Menyebutkan hadit-hadit yang beliau kemukakan Tiga hadit sudah kita lalui Pada kajian yang lalu Insya Allah Ta'ala pada malam hari ini Melangkah pada hadit yang keempat Dengan urutan hadit ke-315 Riwayatnya dari jalan sahabah أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحيم فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة قال الله نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت الرحل بلا قال الله تعالى فذلك لك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطع أرحامكم awla illal ladzina la'anahumullah fa samahum wa a'ma absarhum muhammad ayat ke-23 ayat ke-22 dan 23 muttafaqun alayhi Hadis yang telah kita dengarkan bersama adalah hadis yang sahih sebagaimana diisyaratkan pada akhir hadis muttafaqun alaih hadis itu telah disepakati padanya sebagaimana telah diterangkan bahwa muttafaqun alaih adalah istilah dalam ilmu hadis adalah hadis yang disepakati oleh dua amirul mukminin dalam masalah hadis yaitu Al Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallah melalui jalan sahabat yang sama maka diistilahkanlah dengan muttafaqun alaihi atau dalam bahasa kita artinya telah disepakati padanya akan tetapi bukanlah sekedar arti melainkan itu istilah di dalam ilmu mustalah hadith. Maka itulah maknanya jika dikatakan sebagai muttafaqun alaihi. Dengan sahihnya hadit di atas penulis ingin sebutkan bahawa hadit ini adalah termasuk kaitannya dengan pentingnya atau keutamaan menjaga hubungan silaturahim. Maka kita perhatikan hadit yang dibawakan oleh Abu Hurairah di mana beliau nukilkan salah satu apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadit ini. Kata Nabi Inna Allah taala songonya Allah jalla wa ala khalaqal khalqa telah menciptakan manusia telah menciptakan makhluk hatta idza faragha minhum tatkala Allah jalla wa ala faragha telah selesai Maksudnya telah selesai dari penciptaannya Faragha minhum Allah telah selesai dari mereka Dari menciptakan mereka tadi Sudah tuntas Allah Jalla wa'ala Melakukan Melakukan dari penciptaannya Atau dalam Footnote di bawah dijelaskan Kamulah khalquhum Ketika telah sempurna penciptaan mereka Dengan tuntas Kamatir rahim Maka di saat itu Berdirilah Atau bangkitlah Yang namanya rahim Dalam bahasa kita adalah rahim Di saat itu Bangkitlah ar -rahim. Kapan dia bangkit Setelah Allah Jalla wa menciptakan kondisi manusia secara tuntas setelah selesainya Faqalat ma itu Rahim menyatakan di hadapan Allah Jalla wa Ala Hadza maqamul a'id bik Hadza maqamul a'id bik min alqati'ah Kata Rahim menyatakan inilah tempat Hada maqam Inilah tempat katanya Al-A'idrik Adalah orang yang berlindung kepadamu Minal qati'ah Dari Memutuskan hubungan Maksudnya hubungan silatur Kata Rahim menyatakan inilah tempat bagi hambamu yang berlindung kepadamu dari perbuatan memutuskan hubungan silaturahim. Ketika dia lakukan itu, maka terputuslah dengan yang namanya ar rahim. Maka disitulah ar rahim menunjukkan pengakuannya, kejelasannya, betapa pentingnya untuk menjaganya. Sehingga dengan pernyataan ar Rahim tadi menunjukkan siapa yang menjaganya. Berusaha untuk menghubungan silaturahim tadi, maka akan dijaga. Sebaliknya, ketika dia putus, maka putuslah hubungan dia dengan ar Rahim. Hada makamul a'id bik min al Ketika ar Rahim menyatakan demikian. Kala maka dia menyatakan dia yang dimaksudkan di situ adalah Allah subhanahu wa taala Allah menanggapi Allah menjawab bagaimana jawaban Allah Naam ya kata Allah Allah jalla wa ala mengiyakan menyetujui apa yang dikatakan oleh ar rahim tadi. Nahm, amat terdina, an ausilah man wasalaki. Apakah engkau tidak rela? Kata Allah kepada ar Rahim, amat terdina. Apakah engkau tidak rela an ausilah ketika aku menghubungkan, menyambung tali hubungan silaturahim man wasalaki terhadap. Siapa yang mau berhubungan denganmu? Apakah engkau tidak rela dengan apa yang aku perbuat ketika hamba ku tadi berusaha untuk menghubungkan silaturahim terakhir denganmu? Waaktuaman kata Aki dan sebaliknya kata Allah. Aku pun aku akan memutus man kata dengan orang yang Memang tidak mau menyambung Memang dia ingin memutuskan hubungan denganmu Dengan pernyataan Allah Jalla wa'ala demikian Sekaligus persetujuan Apa yang dikatakan oleh Ar-Rahim Maka Ar-Rahim balik Memberikan jawabannya kepada Allah Dengan menyatakan bala Bala Bala adalah maknanya Atau semakna dengan naam, naam. Maka Ar-Rahim pun menanggapi Dengan tanggapan yang baik pula Dengan menyatakan bala Tentu ya Allah Dengan jawapan tadi Maka Allah Jalla wa'ala katakan Maka ketahuilah Itulah bagianmu Itulah bagianmu Menunjukkan dari hadis ini pentingnya utamanya untuk menjaga sekali lagi hubungan silaturahim. Nam maka mulianya dan terpujinya orang yang menjaganya dan selalu menyambungnya dan tercelanya bagi mereka yang memutuskan dengan silaturahim. Tumma Rasulullah sallallahu kemudian Rasulullah s.a.w. sebutkan dalam sabdanya Iqrau insyiktum Bacalah oleh kalian kata beliau jika kalian inginkan atau kalian kehendaki apa yang firmankan oleh Allah jalla pada salah satu Suratnya yakni dalam surat Muhammad tadi tepatnya pada ayat ke-22 dan ke-23. Kata Allah Jalla wa ala fa hal asaytum in antawallaitum fil ardi wa taqtu'u arhamakum Maka apakah kiranya kata Allah, jika kalian berkuasa antawalaitum jika kalian itu berkuasa antufsido fil ardi yang kemudian karena kalian merasa memiliki kekuasaan tadi kalian bersikap antufsido fil ardi kalian mau membuat kerusakan di muka bumi wa arhamakum dan dengan itu kalian berusaha untuk memutuskan hubungan silaturrahim maka Allah jalla wa tegaskan ulailal mereka itulah kata Allah jalla wa ala la'anahumullah yang Allah laknati mereka fa asamahum. Maka Allah tulikan telinga mereka Dan Allah Jalla wa'ala butakan penglihatan mereka Kita melihat tentang tafsir dua ayat tadi Allah Jalla wa'ala sebutkan Fahal asaitum intawallaitum Sampai akhir ayat Apakah kiranya kalian ketika memiliki peluang, memiliki kekuasaan tadi Kemudian kalian dengan itu semena-mena untuk membuat kerusakan di muka bumi Dan sekaligus kalian putus hubungan silatul Berkata alimam abul aliyah Rahimahullah Fahal asaitum intawallaitum Al-Hukma Faja'altum Hukaman an Sidhu Fil Ardi Bi Akhdir Rusha Yang kiranya Tadkala kalian memiliki peluang Kekuasaan tadi Berupa menetapkan Suatu hukum Maka kemudian Kalian jadikan Penetap Penentu hukum-hukum tadi Antupsidu fil ardi Melakukan bentuk kerusakan di muka bumi tadi Ditafsirkan dengan Biakhdir rish arusha Dengan mengambil Apa? riswah Nam Mengambil uh, Sogokan Nam Mengambil Harta tanpa jalan yang hak Nam Demikian kata beliau menafsirkan antusidu fil ardi membuat kerusakan di muka bumi tadi. Bukan dalam bentuk fisik tetapi dalam bentuk suatu perbuatan yang merajalela di kalangan mereka adanya uh, saling mengambil harta dengan cara yang batil. Ini demikian kata beliau. Rahimahullah. Apakah kiranya kalian ketika memiliki peluang kekuasaan tadi Kemudian kalian menetapkan penentu-penentu hukum tadi Melakukan kerusakan di muka bumi dengan cara tersebut Maka ketahuilah kata Allah Allah Jalla wa'ala laknati orang yang demikian tadi Dengan ditulikan telinga mereka dan diputakan penglihatan mereka ini adalah lain berkata al-Imam Al-Kalbi rahimahullah Fa hal asaytum in tawallaitum ummah an fil ardi biz zulm Apakah kiranya ketika kalian telah memiliki kekuasaan tadi mengemban urusannya umat kemudian kalian tidak bisa menjaga amanah tadi melainkan sebaliknya kalian membuat kerusakan di muka bumi bidulmi dengan kebaliman dengan bentuk-bentuk kebaliman enam kebaliman adalah tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya sehingga ada yang dirugikan tentunya ini kata beliau menafsirkan antupsidu fil ardi enam maka keterangan yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi yang ketiga apa yang disebutkan oleh Ibn Juraid rahimahullah fahal asaitum intawallaytum anitta'ah an tubsidu fil ardi bil ma'asi wa qat'il arham Apakah kiranya ketika kalian diberikan kekuasaan tadi Kemudian kalian berpaling dari ketaatan Dengan melakukan kerusakan di muka bumi Apa bentuknya berpaling dari ketaatan? Bil ma'asi wa qat'il arham Dengan melakukan bentuk-bentuk maksiat Demikian juga bentuk kerusakan di muka bumi adalah qat'il arham memutuskan hubungan silaturahim. Kerusakan dalam sisi maknawi. Nah, bukan kerusakan dari sisi bangunan, dari sisi fisik dan semisalnya. Nah, maka kerusakan ditinjau dari beberapa sisi. Di antara bentuk kerusakan dan itu fatal akibatnya adalah kerusakan dari sisi maknawi ketika sudah terjadinya pemutusan hubungan silaturahim di antaranya Berikutnya yang keempat apa yang dikatakan oleh Ka'ab rahimahullah Fa hal 'asaytum in al-amra an yaqtula ba'dukum ba'd Apakah kiranya ketika kalian diberikan kekuasaan tadi dalam suatu urusan Sehingga kalian melakukan pembunuhan sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya Bentuk kerusakan di buka bumi An yaktila ba'dukum ba'da Melakukan pembunuhan sebagian terhadap sebagian yang lainnya yang berikutnya apa yang disebutkan oleh imam qotadah rahimahullah ketika kalian melakukan kerusakan di muka bumi tadi bisaqid dima'al haram dan potaqtu arhamakum apakah kiranya kalian ketika diberikan kekuasaan tadi kalian berpaling dari kitabillah dari Al-Quran dengan kalian melakukan kerusakan di muka bumi dalam bentuk sabkidima al-haram, menumpahkan darah yang diharamkan untuk ditumpahkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Menumpahkan darah, resikonya berat. Kecuali menumpahkan darah yang memang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Adakah menumpahkan darah yang haram, maka akan berlanjut urusannya di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Dan kalian melakukan bentuk kerusakan di muka bumi tadi Dengan memutuskan hubungan silaturrahim Sekian dari penafsiran terkait dengan ayat ke-22 6 Surat Muhammad Bentuk ifsad fil ard Melakukan pengerusakan di muka bumi ada yang menyatakan mengambil Uang yang tidak halal Ada yang menyatakan pula bahwa itu adalah kebaliman Ada yang menyatakan pula itu Memalingkan dari ketaatan berupa Kemaksiatan-kemaksiatan dan memutuskan silaturahim. Ada pula yang menyatakan bahwa itu adalah Pembunuhan sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya Dan yang Terakhir adalah apa yang disebutkan Dengan menumpahkan darah yang haram Dan memutuskan hubungan silaturrahim As Syahid dari sekian penafsiran tadi Tidak lepas Di antaranya Adalah memutuskan silaturrahim Pada bahasan kita Sebagian ulama ada yang menyebutkan Turunnya ayat ini adalah kaitannya dengan kaum Haruriya Kaum Haruriya Dan kaum Khawarij Haruriya dan Khawarij Adalah semakna Haruriya adalah nisbat kepada tempatnya Yang dari situ kemudian muncul Pemikiran pem, Pemikiran atau ideologi Ideologi Khawarij Mengkafirkan pemerintahan kaum muslimin. Nah. Dan juga menghalalkan. Menumpahkan darah kaum muslimin. Yang tidak halal untuk ditumpahkan. Demikian pula kaum Khawarij. Adalah kaum yang memiliki pemahaman itu. Nah. Yang cikal bakalnya atau asal-usulnya. Dari tempat atau daerah yang namanya Haruriyah, Nah. Ada pula yang menyebutkan bahawa ayat ini turun kepada Bani Umayyah dan Bani Hazin. Nah, secara eksplisit ayat itu turun kepada yang disebutkan tadi. Tetapi secara umum bahawa ayat itu memberikan peringatan kepada semua kita untuk kita menjaga. Hubungan silaturrahim Dan Jangan sekali-kali memutuskan Hubungan silaturrahim Berdasarkan padanya keutamaan Dan uh, Betapa besarnya masalah itu Sebagaimana hadith yang bersama kita Nah Itulah Tentang makna Hadith ke 315. Berkata Ahli Shah Muhammad Ibn Salim Rahimahullah kaitannya dengan menjaga hubungan Sallallahu 6 di dalam hadith itu tidak disebutkan secara khusus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dikembalikan kepada kebiasaan tradisi masing-masing suatu masyarakat 6 nah, Rasulullah SAW tidak mengkaitkannya dengan sesuatu tertentu beliau SAW tidak mengkaitkannya dengan keharusan agar mereka makan bersama kita beliau pula tidak mengkaitkan bahawa mereka harus minum bersama kita tidak mengaitkan pula bahwa mereka harus bekerja dengan kita atau tinggal bersama kita tetapi beliau menyebutkannya dalam bentuk yang sifatnya bebas maka oleh karena itu kata beliau semuanya kembali kepada tradisi yang mana apa saja yang dimaksudkan atau menurut tradisi adalah suatu hubungan maka itulah maknanya hubungan Sementara sebaliknya ketika dikenal oleh banyak orang bahawa itu bentuk pemutusan hubungan silaturahim Maka itu dinamakan sebagai pemutusan 6 Tentu perlu kita tahu Kalau ternyata tradisi menjadi rusak Sehingga semua manusia menjadi tidak peduli dengan pemutusan hubungan atau sebaliknya menurut mereka pemutusan hubungan dikatakan sebagai hubungan Hubungan dikatakan sebagai pemutusan Maka tradisi yang demikian tidak harus diperhatikan Sekali lagi tradisi tentunya yang memang wajar Tidak bertentangan dengan fitra atau naluri manusia beliau contohkan kalau kita perhatikan di negara-negara kufar di hari ini 6 keberadaan hubungan keluarga itu sama sekali tidaklah utuh kata beliau sebagian sampai-sampai tidak mengenal sebagian yang lain sehingga yang terjadi jika Seorang anak memiliki Anak yang sudah beranjak Menjadi orang yang sudah Mulai dewasa nah, Maka dia layaknya Seperti orang asing Di negeri kufar Hubungan keluarga ketika anak sudah mulai Beranjak dewasa Seperti yang sudah orang lain Tidak ada kaitannya dengan keluarga Nah Sehingga sepertinya tidak ada hubungan kalau dia sebagai anak dan tidak mengerti bagaimana sikap kepada ayahnya atau kepada ibunya. Nah. Sehingga perkaranya adalah kacau. Perkaranya yang ada adalah amburadul. Karena kekafiran menghancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. billah. Maka yang kita bahas di sini adalah pembahasan secara khusus pada masyarakat muslimin yang memang mereka masih mengenal syarat dengan nilai-nilai Islam. Maka apa yang dianggap oleh orang banyak sebagai hubungan, maka itulah sebagai hubungan. Dan apa yang dianggap sebagai pemutusan, maka itulah sebagai pemutusan. 6. Nah, disebutkan oleh para ulama sebagian cara siratul rahim adalah dengan memberikan nafkah kepada kerabatnya sebagian para ulama memberikan contoh agar yang memahami terhadap hadis tadi Bisa mengetahui bagaimana sesungguhnya yang dimaksud di antara contohnya adalah memberikan nafkah kepada karib kerabat. 6. Nah, maka mereka menyatakan bahawa sesungguhnya manusia jika memiliki kerabat dalam keadaan fakir, sedangkan dirinya adalah seorang yang kaya dan menjadi pewaris. Maka wajib atasnya untuk memberikan nafkah kepada mereka Sebagai contoh kata beliau Adanya saudara kandung laki-laki dengan saudara kandung laki-laki yang lain Jika saudara Yang satu memiliki atau menjadi pewarisnya Jika dia melihat terhadap saudaranya yang fakir Maka hendaklah dia berusaha untuk membantunya Enam dia berusaha untuk membantunya Yang demikian itu adalah termasuk hubungan silaturrahim Sebaliknya pula ketika saudaranya terlihat Ada keinginan untuk menikah nah, Maka andalah saudaranya tadi berusaha untuk Membantu kepada urusan yang mulia tadi Untuk menjaga kehormatan 6. Nah, karena kondisinya sangat mendesak maka saudaranya tadi berkewajiban untuk membantunya dan itu juga bagian dari hubungan silaturrahim. 6. Nah, selesailah hadit ke 315 kita menuju pada hadit berikutnya 316. رواية مسداري صحابة أبو هريره رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابته قال أمك. ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك متفق عليه وفي رواية يا رسول الله Manahaqul Nasi bi husn al Suhba, "Qal amuk, thumma amuk, thumma amuk, thumma abak, thumma adnak adnak." Hadit yang bersama kita juga adalah hadit yang sahih, sebagaimana so, diisyaratkan pula di akhir hadit, muttafaqun 'alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu membawakan satu kejadian jaa rajulun ila Rasulillah telah datang seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan namanya tidak disebutkan melihat dari riwayat Bahawa di sana adanya kata nakirah rajulun datangnya seseorang Maka tidak diketahui, tidak disebutkan siapa nama seseorang tadi. Enam, asyahid as tidak mengharuskan bagi kita untuk mengetahui dan menelusuri siapa namanya, tetapi konteks kedatangannya tadi untuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam suatu kepentingan. Datang orang tadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, Ya Rasulullah, man aḥkun nas biḥusni sahabati? Siapakah Ya Rasulullah aḥkun nas yang paling berhak Di antara manusia biḥusni sahabati untuk aku? melakukan pergaulan yang terbaik. Tentu semua manusia diperlakukan dengan cara yang baik. Di sana ada urutan-urutannya, maka melalui hadis ini dengan lafadz yang disebutkan ahaqqun nas yang paling berhak. Yang paling berhak atau yang paling dikedepankan untuk diperlakukan dengan baik. Itulah yang ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man haqqun nasi bi husni Ketika orang tadi bertanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab dengan perhatiannya beliau ketika ada seorang umatnya bertanya dengan suatu pertanyaan, meminta fatwa, maka beliau tentunya memiliki dan terdorong untuk menjawabnya Maka kata beliau Orang yang paling berhak untuk diperlakukan dengan baik itu Adalah Ummuka Ketahuilah ibumu Kemudian orang tadi bertanya lagi Kemudian setelah itu siapa lagi ya Rasulullah Nampaknya orang tadi ingin mengetahui urutan berikutnya Bagaimana ternyata apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW Maka beliau masih menjawab Ummu kah ibumu Bertanya yang ketiga kali Orang tadi kepada Rasulullah SAW Mungkin Siapa tahu jawaban yang ketiga ini Nanti berbeda dengan jawaban yang pertama dan kedua Ingin tahu urutan berikutnya Maka ternyata Rasulullah SAW Masih menjawab Ummu kah ketahuilah ibumu Bertanya lagi masih belum puas pertanyaan pertama, kedua dan ketiga dengan jawaban yang sama. Masihkah pada jawaban yang keempat itu dengan jawaban yang sama? Maka orang tadi bertanya, kemudian siapa lagi setelah itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW barulah menjawab dengan jawaban yang berbeda dari yang pertama sampai yang ketiga. Jawaban keempat itu adalah Abu Ka. Ya'ni kepada ayahmu Diterangkan tentang hadith ini Bahawa Nabi SAW Jelaskan orang yang paling berhak Atas itu semua tadi Adalah Ibu kita Namu Sekalipun pertanyaan itu diulang-ulang, namun beliau sawab asalam menjawab yang kedua kalinya dengan jawapan yang sama. Barulah pada jawapan yang keempat beliau jawab adalah ayahnya. Diterangkan oleh ulama bahwa karena ibu telah mengalami kelelahan dan kesulitan. Yang karenanya anaknya tidak pernah dialami oleh selain dirinya Dengan sebab itu Allah Jalla wa'ala muliakan yang namanya ibu Dan suatu yang alami dan apa yang kita saksikan sendiri Antara ayah dan ibu yang paling lelah dan paling banyak perhatiannya Mengurusi seorang anak adalah ibunya Ketika di malam hari kita dapati ibu tadi melindungi dan menenangkan anaknya bagaimana supaya sampai tertidur. Ketika di tengah malam muncul sesuatu yang menyakitkan, maka sang ibu tadi tidak tidur pada malam itu sampai anaknya tadi tertidur. Nah, maka ibu ketahuilah menebus anaknya dengan jiwa. Dengan cara menghangatkannya ketika musim dingin tiba Dan mendinginkannya jika musim panas tiba dan sebagainya Maka dengan itu ibu lebih besar perhatiannya kepada anaknya Dibandingkan sang ayah Sehingga oleh sebab itu haknya Menjadi berlipat kali dibandingkan hak ayah Selain itu juga Bahwa ibu adalah orang yang lemah Selain itu Bahawa mereka adalah orang yang lemah Sebagai wanita yang Tidak bisa mengambil haknya sendiri Sehingga sebab itu Rasulullah SAW Wasiatkan sampai tiga kali Dan berwasiat kepada ayah Hanyalah satu kali Yang demikian tadi kata Syekh Ibn Taymin Rahimahullah Alhamdulillah Adanya perintah Agar setiap manusia tadi berbuat baik Ketika bergaul dengan ibunya Dan kemudian juga kepada ayahnya Sebisa mungkin dengan pergaulan yang ma'ruf Pergaulan yang baik Enam Dan tentunya semoga Allah subhanahu wa ta'ala Berikan pertolongan kita Dan kepada kaum muslimin Untuk bisa merealisasikan apa yang telah kita tahu apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW melalui hadit-haditnya. Nah itulah penjelasan hadit yang ke lima atau hadit ke 316 yang Insyaallah Taala kita uh, mudah untuk memahaminya. Kita baca dua hadit yang kita telah ketahui bersama, dimulai dari hadit yang keempat kemudian hadis yang kelima 'an Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala khalaqal khalqa خلق الخلق خلق خلق حتى, إذا حتى إذا فرغ منهم قامت الرحيم, قامت الرحيم فقالت, فقالت هذا مقام العائد بك هذا مقام العائد بك, هذا مقام العائد بك من القطيعة. من القطيعة قال نعم. نعم أما ترضين أما أن أصل أن من وصلك وأقطع. وأقطع من قطعك قالت بلى. بلى قال قولة. فذلك لك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 ulaikal ladina ulaikal ladina la'anahumullah la'anahumullah fa asammahum fa muttafaqun alayhi muttafaqun alayhi wa radhiyallahu anhu qala qala jaa'a rajulun إلى رسول الله, رسول الله, صلى, الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابته قال أمك قال ثم من قال قال امك امك قال قال ثم من ثم من قال قال امك امك قال قال ثم من ثم من قال apa yang bisa kita bahas والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.